városi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről Köszöntöm neked Bányai Géza vagyok, négyenülünk ma itt a stúdióban természetesen Kolondzja Gáborral együtt, és Miklós Jendrével, aki szerencsére jó sokszor látogat el hozzánk, és mai vendégünk pedig Dorner Lajos, aki a veke alelnöke, és talán a veke részéről első alkalommal van itt valaki. Másodikkal! nagyszerű, de azt mondom, hogy egy kicsit túl kevésszer ahhoz képest, hogy, hogy ö, nekünk az egyik legfontosabb témánk az, hogy ö, a civil szervezetek véleményét is ö, ö, tolmácsolni tudjuk. Mai témánk Budapest közlekedés közlekedésfejlesztési koncepciója, pontosan ez egy készülő anyag, és hát erről fogunk ö, részletesebben beszélgetni ma. Igen, talán a koncepciók készülésének a okát és körülményeit kéne először elmondani a tisztelt hallgatóknak, hogy azért ennek előzményei voltak, tehát Budapestnek ugye az előző időkben is volt, voltak közlekedési koncepciói, ez mindig is egy fontos hát része volt a város tervezésének, sőt azt kell mondjam, hogy kiemelt része volt a város tervezésének, talán a hallgató ervény mondjuk el, hogy a ez jelenleg érvényben lévő közlekesség koncepció az mikor készült el. Dorner Lajos? A jelenlegi érvényes koncepció, aminek most a felülvizsgálata zajlik, tehát ez nem egy új koncepció kialakítás, hanem a 2001-ben elkészült és közgyűlés által elfogadott koncepciónak a felülvizsgálata. Erről a 2001-es a koncepcióról azt kell tudni, hogy maguk a koncepciónak a készítői szoktak azzal panaszkodni, hogy gyakorlatilag egy betű nem valósult meg belőle. Természetesen az élet azért haladt, időközben uniós tag lett az ország, megváltoztak a finanszírozási feltételek, Megváltozott rengeteg más körülmény is és a szakma is fejlődött, és nem utolsó sorban a civilek megjelentek a pályán. Ezeket nem véletlenül sorolom fel, mert így kezdődik a koncepciónak a bemutatkozó anyaga, ahol egy nagyon egy ilyen probléma Matrixban felsorolják, hogy miért is kell hozzányúlni ez a koncepció. És egy egyik kiemeltelem az, hogy a civilek a pályán vannak, és oda kell rájuk figyelni. Ez Nagyrészt nyilván nekünk szól, tehát a, a, a vekének szól elsősorban ez a, ez a megfogalmazás, hiszen mi ezzel a tervezőgárdával folyamatosan próbálunk együtt működni, együtt dolgozni, ami egy rendkívül konfliktusos helyzet. Nagyon sok mindenben nem értünk egyet, és ők ilyenkor meglehetős régi reflexek szerint próbálják a gondokat elintézni. Talán azt hát kérdezem meg, hogy mire a, a, hivarkoznak a koncepció készítői, hogy miért kellett felhővizsgálni, és szerinted miért kellett ezt valahában felhővizsgálni? Természetesen a, a, azért, akik írják a koncepciót, azok, azok azért tudják, hogy mi a szakma és mi a szakmai követelmény, ezt le is írják az elején. De valójában erre az anyagra azért van szükség, mert hiányzik az Európai Uniós közlekedésfejlesztési beruházások elől egy stratégiai anyag, és ezt kell gyakorlatilag elkészíteni és újra. És az nem alkalmas? Egy pillanat. Én azt szeretném kérni, hogyha össze lehet foglalni a koncepciónak a tervezett lényegét, mert ugye most arról beszéltek, hogy ezt belvalósult meg semmi, hogy el lehetne mondani, hogy két-három mondatban hogy nagyjából miről szólt volna ez a koncepció, mint, mint hogy mi sok-sok adáson keresztül a, a 11 néhány évvel ezelőtti ö, második millénium tanulmány kapcsán elég részletesen beszéltünk koncepciókról. Mit tartalmazott volna ez? Mi az, amire, amire, amire röviden azt lehet mondani, hogy valami ilyesmit szerettek volna, és ebből nem valósult meg semmi? Vagy... Röviden Én csak annyit, igen. hogy mi a megrendeléstárgya papíron az a megrendelés tárgya, hogy rendelkezzen a főváros egy olyan közlekedés fejlesztési koncepcióval, egészen 2034-ig, ugye itt uniós ciklusokkal kell gondolkodni, amire felfűzve az összes fejlesztési elképzelést majd meg lehet valósítani és projektesíteni lehet. Ez így nagyon szép, csak van ennek a egy lenemírt, de tulajdonképpen kimondott sokkal prózai boka, mégpedig az, hogy ez a bizonyos stratégiai anyag, ez a négyes es metróberuházás uniós projektjéhez szükséges, ugyanis ez nem készült el, és most Keresjük, a kabát megvan, most gombot kellene hozzá csinálni, hogy így fogalmazzak. Hát minden uh, uniós uh, projektet úgy kell benyújtani, hogy először megmutatjuk, olyan egy stratégia. Hát de ez nem Budapest koncepcióra, hanem ez egy igazolás keresés. Így van vagy? ez egy utólagos igazolás keresés, <gül> a szakmának, illetve a városnak valóban arra lenne szüksége, hogy legyen egy egy hosszú távú közlekedési koncepció, amit mindenki elfogad, és amit évtizedeken keresztül lehet követni, de a városvezetésnek ezzel szemben csak egy rendkívül rövid távú célja van ezzel, mégpedig az, hogy a, egy táblázatban egy hiányzó rovatba egy pipa bekerülhessen. Na most a Miklóségre. stratégia stratégia fogalom a kapcsolatban valamivel legyünk tisztában. Ez a fogalom maga a, a, a, a, a háborúból származik, a stratégiának a célja egy háborúban az ellenségnek a legyőzése természetesen, valaminek az elfoglása és elszásoló. A stratégia úgy mindig fölépülni, hogy kitűzzük az átfogó hadműveleti célt, és utána ez átfogó hadműveleti célt lépésenként megpróbáljuk megvalósítani. Mondjuk a a, a cél az, hogy Mátyás Király stratégiai célja az, hogy foglalja Bécsét a fekete sereggel, ez volna a stratégia általános cél. Na most ha ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a fekete sereg nem Bécs irányába, hanem mondjuk Belgrád irányába indul el, akkor biztos lehetünk benne, hogy ez a lépés ez nem szolgálja a stratégiai a megvalósítását. Azért akarom csak ezt mondani, mert nagyon helyes dolog az, hogy egy hosszú távú stratégiát kell Budapest közlekedése számára kidolgozni. De ha az első lépés ennek a stratégiának olyan, hogy az ég világos semmi köze nincsen a felérendő fő célhoz, akkor az egész stratégia mond, tökéletesen fölösleges. Tehát Mátyás kapod egy elaborátót arról, hogy igaz, hogy Bécsét akarjuk elfoglalni, de egyelőre vonjon a sereg Belgrádba, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tényegében előszól a Bunapilatnyi anyag, amiről, amiről beszélünk. Le kell szögezni, hogy ennek a bizonyos négyes metronok nem az, az éget világos semmi köze nincsen Budapest távlati közegedési problémájúhoz, hanem éppen, ennél többet kell mondom, Akadálya, a, a mindenféle állati cél megvalósítása. rendkívül súlyos akadálya, és annyira súlyos, hogy, hogy igazából nem is látni, hogyan valósulhat meg bármi ezek közül a célok közül. Most egy nagy kérdés, hogy ezt a stratégai lépést egy független szakértő bizottság el tudja -e fogadni. A független azt hangsúlyozom, kell tudni, szeretnék beszámolni a személyes élményemről, hogy mit jelent Magyarországon szakértőnek lenni. Történt egyszer pár év, hogy ilyen budapesti közlekedés ügyben kértek tőle valami szakvéleményt. Én egyébként urbanista vagyok, tulajdonképpen nem közlekedés tervező, de hát a, urbaniz, a urbanizmusnak egy alapvető stratégiai eleme a közlekedés természetesen. Na, no, szóval csináltunk egy szerződést, aminek alapján én elkészítettem a szakvéleményt, hogy mi hogyan van és mi a kívánatos. Aztán kaptam a válasz, hogy én nem írtam le azt, amit ők szerettek volna, következésképpen nem halandók a szerződés kifizeti. Még egyszer mondom, aláír pecsétes szerződés volt, bíróságra merettem volna érte, de hála Istennek nem ebből kellett érnem, a fene akar évegi pereskedni a valóban, hagytam a fenébe az egészet. De hogyha én nekem ebből kellett volna élnem, aludtam már simán éhen halok, mert tudnik olyan szakvéleményt, amelyik nem azt írja le, amit a megbízó várt, olyan szakvéleményt Magyarországon nem szokás kifizetni. Brüsszelben viszont ettől eltérnek a szokások. Gábor. Igen, akkor tá, ehhez a koncepcióhoz igen, ö, igen. visszatérve. Ezt, ez az dolog, amihez nem kell kommentárt fűzni. <gül> ez, ez Ez nem kell. Ö, ugye ez a mostani anyag, amiről beszélünk, ez még egy ilyen menet közbeni, tehát munkaközi változat, munkaközi anyag. Mert ugyanis van előttetek egy anyag, amit igen újonnan készített valaki. Pontosan, ez a munkakozi anyag. Ezt egyébként a normál az interneten, vagy valahol megnézheti? Igen, ez nyilvános anyag. Igen. Igen Hol kell utána tev, ez mert az ez a nagyon fontos. Ez Letölthető, és hmm, a... Mert szeretnénk e, a hallgatókat arra biztatni, hogy, hogy a részleteiben is ismerjék meg, hogy nem a levegőben beszélünk. Elvileg a fővárosnak a honlapjáról is ez leshethető ez az anyag. Ezt most nem tudom pontosan, mert én direktben kaptam meg a, a tervezőktől az anyagot. Oké, megterüljük szettélünk. Nehéz egy egész koncepciót, talán a, a, koncentráljunk arra, hogy amit már tudni lehet belőle, miután a munkaközi anyagból van szó. Mennyi a változás az előző változathoz képest? Tehát mi a benne a novum, az új, ami, ami ott nem volt, vagy másképpen van? Hát elég sok. Szerencsére szakmai berkekben, és nyugodtan mondhatom, kicsit fényezhetem magunkat azért a mi erőteljes felépésünk hatására azért jó néhány fogaskereket sikerült bizonyos fejekben átállítani, és az anyagban egész sor olyan megoldás és ötlet van leírva, ami 7-8 évvel ezelőtt még szentségtörésnek számított volna. Én most nem szeretnék konkrétumokból belemenni, mert óriási, óriási anyagról van Néhányat el kell mondnunk, mert, mondunk, mert de egyre, egyre de nagyon, mondjam, én most a hallgatót képviselem, és nem fogom érteni, hogy miről beszéltek, hogyha egy-két konkrétumokból mondtak el. Hogy mondjam, nagyon, nagyon erőteljes hangsúly helyeződött eddig az egyéni közlekedésre, és ma már teljesen világosan látható az, hogy ez a város több gépjárművet nem tud a hátán hordani, mert egyszerűen fizikailag nincsen hely, és ezért a, már a szakemberek fejében is az van, hogy ez az út ez abszolút nem járható, már, már a falnál állunk, tehát innen nincsen hova, hova tovább menni, ezért a beruházásokat és az anyagi eszközöket a közösségi közlekedésre, azon belül is a kötött pályás közlekedésre kell ö, átcsoportosítani. Ha, ha úgy tetszik, ez a, ez a szemléletváltás az, ami ami hiányzott az előző anyagból, és hát a mostaniban pedig, az a hiányzó, pedig az nagyon, nagyon erőteljesen le van. Szóval a is sokkal furfangosabb, tudnék, ez mi adikai főcél le volt szögezve minden eddigi közlekedési anyagba. A, Igen, a... csak a részletek már nem erről szóltak. Tehát azért, azért a, a, a, a bortiszik és vizet prédikál, ez, ez az, az, az mindig is megvolt, most viszont a részletekben is tettel gocsánat, érhető. Ez, úgy ez. kell értenem, hogy mondjuk volt egy tervezet, ami szólamakban erről szólt, és utána mondjuk ehelyett az utak állandó bővítését tűzte ki gyakorlatilag. Az, az, az, az alagút, A alag meg... és a hogy mondjuk, mit tudom én, a vasút és a villamos integrálásra, vagy és hasonló dolgokkal foglalkozott vissza Következő, itt uh -huh. a stratégiai célzásomra, tehát ha egy terve le van rajzolva minden az világon, ami csak lehetséges, akkor a, lehet mondani azt, hogy kérem, semmi gond de terve mindent lerajzoltunk, azt is, ami maga a kifogásod. Tehát tulajdonképpen nem ez számít. Ha terve le van rajzolva egy híd, én ezen a rajzon nem tudok átmenni a dulán. amikor az a híd meg nem épült, addig én itt fogom maradni az első parton. Következésében bármilyen közegedésre, Budapest minden közegedési terve minden dolog mindig le volt rajzolva. De ez teljesen lényegtel. Az a lényeges, hogy mi történik, hogy mit építenek. Most, tehát itt a dologban az az, hogy a fekete sereg merre indul el. Tehát, hogyha ha nem azt kezdik építeni, mert a legfontosabb volna, akkor nem ér semmit az egész munka. Most, ez a problémája volt minden eddigi ternek, szép és jó dolgok voltak rajta. De mostani tervvel kapcsolatban is az a legfőbb gondom, hogy, hogy tulajdonképpen megismétli nagyon szépen azokat a nemes és előrevívő elveket, amik akkor szerepeltek, de még mindig nem látom belőle, hogy merre indul a fekete sereg. Mert ha nem a kívánatos irányba indul, akkor ez épp olyan papírmunka lesz, mint összes eddig előtt. Csak egy előbb ki kell fizetni a négyes metró zsoldját, nem? Hogyne? Meg, meg, meg a zsoldnak a kamatos az kamatait a is ki 7, 15 évre az egy program lesz. Ez a fő probléma. Igen, ez a fő az, probléma. Az, az tény, hogy hogy, a, hogy valóban ez íróasztalnak az készülő igen. anyagról van szó, amennyiben ebből nem lesz semmi. Én arra szerettem volna rávilágítani, hogy a tervező gárda fejében azért már, már elindult a változás, sajnos a döntéshozói szinten ott nem látszik ez. Hát azt most már azért egy városházi politikus tudja, hogy mit nem szabad nyilatkozni a sajtónak. de de azért még ő nem úgy gondolja azt, amit mond. Itt van, a, itt van a fő probléma, hogy megrendelnek egy anyagot. Már a szakma azért tudja, hogy mit kéne csinálni, és a, amikor kijövünk a, abból a teremből, ahol a politikusok ott vannak a folyosón vagy egymás között, akkor halálpontosan tudják, hogy mit kellene csinálni, és milyen sorrendben, hova kellene a forrásokat csoportosítani. Ebben gyakorlatilag a szakmában már kezd egyetértés lenni, de soha nem merik fölvállalni azt, hogy ezt meg is mondják. A döntéshozóknak, és a döntéshozók még mindig abban a, van a hiszemben vannak, hogy amit eddig elhatároztak, az úgy van rendjén, hiszen senki nem meri nekik megmondani, hogy a király mesztelen. Ha mondjuk itt egy, egy tulajdonképpen egészen hajmeresztő dolgot. Néhány éve történt, hogy egy barátom, aki várostervezéssel foglalkozik, egy ilyen közlekedés-tervezési problémáról beszélgetett a, a, a főpolgármest hivatalnak az egyik szakhivatalnokával, egy közlekedési szakemberrel, hogy mit hogyan kellene csinálni. És a, a lehetett, mert a beszélgetés végén a fejét vakarta ez a, az a szakember, és azt mondta, hogy nézd öregem, hogyha én ezt így képviselni próbálnám, engem innen azonnal kirógrának. Ezt csak azért mondom, mert igencsak van oka a, a tervezőknek, hogyha attól tartanak, hogy bajuk számad a, a szakmai véleményképviseletét. Hát valószínűleg, hogyha egy, egy szakértői véleménynél ez a módszer, hogy nem fogadják el a szakértő véleményét, mert nem azt mondja, amit akarnak, akkor az ő véleményük hasonló módon ö, állhatta, ez, ez egy kór probléma. A, a napokban történt a következő eset, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az illetékes minisztérium egyik főosztályvezető javasolta arra, hogy a bizonyos autópályát hogyan lehet 50 milliárd forinttal olcsóban megcsinálni. A javaslatot elutasították azzal, hogy mi az az 50 milliárd forint. Itt most Magyarországon 2008 őszén nem probléma az, hogy 50 milliárd forinttal többet költünk. A főosztályvezető annyira bepercént a dolgon, hogy fölállt a székéből és ott hagyta. Én mindenkinek, aki fölháborít, az a pénzpazarlás és az országpusztítása, ami itt folyik, és van némi befolyása, én ezt tudom tanácsolni, de úgy, hogy ne csak egyszerűen hagyja a széket, hanem borítse fel az asztalt is. Tehát ezekben az ügyekben most már botrányokat kell csinálni. másképp ez nem megy. Ezek a, ezek a, a sorsunkat irányító emberek egyszerűen ezt veszettek. Minden kontrolltelveszítették, és úgy noblák, hogy bármit meg tudnak csinálni. Meg kell állítani Arturo újt. Igen, én, igen ez a M6-os autópálya és a beomló alagutak kérdése én azt mondom a 4-es metróhoz képest ez egy bagatell probléma sajnos így van Gábor. Na, ahogy már többször majdnem foglalkoztunk a koncepció tartalmi részével. A attól tartok, hogy az igazi problémával már igen, kezdjük foglalkozni. Igen, sajnos, igen. De azért, hogy mégsem maradjon teljesen. teljes... nem szeretnénk kihagyni azt, tudjuk már, hogy... Egy is lemegy annélkül, igen, hogy... Na, öm, hát megint csak magunkat kell irézzük, hogy ugye az a bizonyos második Millennium című anyag, amely a 90-es évek elején készült el, már ott le volt írva az hogy nem a igények után kell kullogni és követni az igényeket, hanem ö, csökkenteni kell a, a, a felmerülő hát, tehát, ö, igényeket. tehát Nem az kell, hogy még tovább tömölem a kapacitást, hanem lehetőség szerint a, hát, akkor mi úgy neveztük, hogy tömegközlekedés felé terelgetni, vagy egyáltalában nem erően fel olyan nagy közlekedési igény, várostervezés. Már akkor ezek mind rendre le voltak írva. Az anyag bekerült a gyűjtőbe, a többi mellé. Na most... Itt olvasom egyébként ennyi idő után, 15 év után a következőket. Azt mondja, a térszerkelet alakítása, a növelése, a szétterülő fejlődés visszafogása következő. Nagyon, nagyon jó szigok egyébként. Kéne. Tehát azt kell mondanom, hogy az, hogy hogy Most mondom, hogy mit jelent? Az, hogy viszonylag intenzív beépítést igyekszek preferálni, tehát nem ilyen szétkenődő családi házas ritka beépítéseket, Los Angeles lásd. Amely szétkelődik a tájban, hanem egy kompaktabb város szerkezet. A... hogy az kevesebb közlekedés. Pontosan. pontosan. Aztán jobban azt... jobban szervezhető. Így nem van. Is. Aztán nem, nem a, a, nem a nem. kompakt városfejlesztés ösztönzése, kis utazási távolság ugyanerő van szó. Azt mondja, a nagy mobilitás igényű fejlesztése, például irodák, bevásárlóközpontok, lakóparkok, kötött pályás a rászervezése. Tökéletes cél. Ez azt jelenti, hogy le kéne bontani a meglevőket. Hát, most, éppen most felolvasok hámat négyet, nem többet, és utána mondom a véleményemet. Mert egyik sem oda került. Szinten. Pontosan. Nagy mobilitás igényű, Ja, igen, a beépítéseket kapcsoló parkolása, normák átalakítása és tovább, és tovább. Gyönyörű dolgok egyébként, hasonlókat mi is vannak ide, de de a folyamatok pontosan az ellenkező irányba haladnak, úgyhogy nem jót a bandinak a példája a Belgráddal, mert ez a fekete ez nem Belgrádnak megy, hanem éppen kelet felé valahova, Galícia, vagy nem tudom, hova túróba, pont az ellenkező irányba Hát mondjuk Bézs, Ellenköző Most a a problémát következőképpen tudnám. De még jobb. Képzelj, el, kérem, hogy, hogy csinálunk egy épülettervet, mondjuk egy lakóépülettervet. Én vagyok az építés szervező, megtervezem az a, a épületnek a különféle helyiségeit, lakószoba, konyha, fürdőszoba, mindenféle. Akkor ezek után jön a épületgépész szervező, és következőt kimondja. Én fütyülök erre az egészre, a, a csatornhálózatát úgy alakítom ki, hogy akarok, semmi közöm ahhoz, hogy hol vannak a fürdőszobák. Ezt nyilván elmebetegnek tekintenék ezt a tervezőt, és elvenéktől a megbízást, de sajnos a Budapest tervezése most ebből a pillanatban nagyon ilyesféle módon folyik. Mondjuk egy szemületes példát. A pár év kezembe került valamelyik szerkezeti terve Budapestnek, és következő dolgot láttam rajta ámultan. A terv egyik lapján azt szerepelt, hogy a, a Dunaparti alsó rakpartokat autószádával kell alakítani. Kettőt tovább lapoztam, eljú, elérkeztem az öltelőti és a következő szerepelt rajta. A Budapesti alsó rakpartokat az öltelőté kell alakítani. Hát kérem, ugyanazon terven, két lappal később egy egészen más dolog van, van, van leírva. Hát úgy Hát ez a Budapest a csodák városa, tehát egyszer zöld terület, egyszer fák vannak rajta, egyszer autók mennek rajta, olyan, mint a cigánova, a vásáron, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes. Most a kérdésem az, akkor mi történik a terv szerint a És akkor milyen tervez, mondjuk. És milyen tervez? Ez, ez egy olyan, mint a horoszkóp. Mindenki megtalálja benne azt az egy mondatot, ami neki tetszik, és ami, ami éppen őrá igaz. És akkor így elfogadja az egészet, hiszen az az egy mondat, az véletlenül igaz rám, de a másik tíz természetesen nem, de ez sajnos az emberi fejben, ez így működik. S bocsánat, és szemek, miért, miért mondjuk két ilyen ellentétes dolgot miért raknak bele. Ség, minden igényt ki akarnak elégyítani. Minden igényt minden kerenjét, ki akarnak hogy ők már tudják, hogy a zöld területen lefedett autópálya lesz csak az igazi drága beruházás. Milyen jó üzlet lesz ez jó, az <síns> A beton az <síns> nagy motiváció. Igen, hát <síns> kétségtelen, hallottam ezt a jó pár éve egy ilyen szakmai megalapítást. Volt valamikor a, a 45 után, a földosztás után egy ilyen jelszó, hogy földet vissza nem adunk. Ez jutott a eszembe, mert akkoriban történt, hogy egy közekedési tervező azt mondta, hogy egy négyzetméter aszaltot se si adunk vissza. Érdekes felfogás. De nem is ez a fő gond, hanem ténylegesen az, hogy, hogy tényleg úgy van, ahogy mondod, leírtak mindent, amit mindenkinek tetszik, és nem volt fölöttük az a hatalom, amelyik átnézte volna, és legalább azt piros szérül van hogy kérem, ezt tessék eldönteni. Én nem döntöm el, hogy itt mi legyen zöld, vagy, vagy, vagy autó zöld legyen, vagy az volt legyen, de valaki mind dönt el, és akkor a közgyűlés elé úgy viszem be a dolgot, mint altáron. Tehát végül is ilyen dolgokban a közgyűlésnek kell dönteni az alkotmányunk szerint. Tehát a közgyűlés látni fog. Mag előtt, hogy vagy zöld, vagy autópály. Aztán valahogy eldönt, egy választó képviselőnek még ahhoz is joga van, hogy hülyeséget döntsön, így szól az alkotmány, de minden esetre ő döntsön. Ő döntsön és egyértelműen döntsön. Minden döntéssel az lényeg, hogy valamit egyértelműen kell eldönteni, mert ha nem, akkor nincsen döntés. De ez egyszerűen ez nem is volt eldöntve, hanem ez csak ez, nem ez volt csak egy persze. ilyen látom. Egyszerűen nem így működik a, így van. A, a közgyűlés. A közgyűlés úgy működik, mint egy mini parlament. A város vezetői benyújtanak egy javaslatot, arról az egyről lehet szavazni, hogy igen vagy nem. És nincsenek alternatívák, nincsenek képviselve a kerületek. Most nagyon, nagyon érdekes a kérdés. Azért ott ülnek, ülnek a közülésben polgármesterek, illetve azért vannak kerületek, amelyek elég jól tudják az érdekeiket. Következő a, a probléma. Tényleg nagyon érdekes dolog. Budapest az egész magyar képviselti rendszer melyik megmondom, hogy miért. A parlamentben ott üldögélnek területi alapon választott képviselő körülbelül a fele a parlamenti képviselőnek olyan, hogy engem Sárospatakon választott a képviselővé, aztán akkor valahogy képviselem vagy nem képviselem a körzetem érdekei, de kétségtelen ott van a mandátumon, hogy engem Sárospatak választott meg. Így működik kivétel nélkül minden választott egység a Magyarországnak. Budapest főváros közgyűlése nem így működik. Ennek a közgyűlésnek lehetnek polgármester, kerü az egészében, egyetlen egy területi listán választott képviselője nincsen, tehát nem mondhatja senki azt, hogy kérem, én úgy perc vagyok a fővárosi közgyűlésben. Meg kell mondjam, hogy ez másképpen indult. A 1990-es alkotmányreformnál az történt, hogy a budapesti közgyűlés felállásokon minden kerület automatikusan delegált egy szavazati joggal rendelkező képviselőt a közgyűlésbe. Tehát magyarul ebben a közgyűlésben, 90-ben még voltak területi érdekeket képviselő. Képviselő, képviselő. A mostanul már kizárólag pártkatonák léteznek. Most, hogy ráadásul ez, ez, a, ez az egész magyarországi több pártrendszer egy félelmetes módon e, kificamodott, és a képviseli demokráciához szúrnéképpen már, már adig is van köze, mert, mert a jelenlegi rendszer szerint a, ezek a pártisten Isten választott képviselők már kizárólag a pártközpont számára tartoznak engedelmességgel, és semmi közük az őket megvalasztó emberek kérdékét, Én nem vízből mondom, így működik ma Magyarországon a parlament. A közgyűlés nem tudom, hogy működik annak, nem ismerem, a, de a parlament elve tényleg ezt, tehát ha engem hiába választottam, meg a példám szerint Sárospatagon képviselővé, én köteles vagyok a pártom érdekeit képviselni, függetlenül attól, hogy ezek ellentéres Sárospategi választók akaratával. Ez csak azért érdemes, érdemes hangsúlyozni, mert az egész játék nem így indult. Ez a játék úgy indult 1989 nyarán, hogy az akkori egypált rendszerben megkérdezték egy képviselőtől, hogy ő maga kit képvisel túlunképp a parlamentben. Ez a bizonyos képviselő, Pest -megye akkori képviselő, büszkén azt mondott, hogy természetesen a pártot. A választók ezen nagyon föl volt elannyira, el annyira, hogy visszahívták ezt a bizonyos képviselőt, ezen indult el a magyar rendszerváltás, és ide torkoltunk be, hogy ismét a pártot képviselik a képviselők, és nem a választók akaratát. Még ez látszólag távol van a mai témánktól, de a dolgok menetét mindenképpen befolyásolja. De én itt, itt nem véletlen a VEKE halelnöke ül, mert civil szervezet, és, és itt az elén tettünk egy megjegyzést, hogy hogy a civil szervezeteknek a szerepe felértékelődött az utóbbi években. És hát ebben a veke meg kifejezetten élen jár, ami a Budapest közlekedését illeti, mert aki annyiszor haladja a hangját ebben az ügyben, mint a veke, olyan hát nem is tudunk mást mondani. De most Azért, azért mondom ezt, mert meg, úgy érzem, hogy e, e, van egy rendszerünk, ami úgy rossz, ahogy van nagyjából. E, a, a civilek csak és, annyira erősek, amennyit ki tudnak maguknak igen. harcolni, mert a rendszer az, a jelenlegi de van egy politikai hang, ami, felállásban ami a civilek az egy idegen test. Ők, ők nem passzolnak nem. sehova, ezért ö, hmm. ők, ők mindig is kívülállók lesznek, hmm. vagy ha úgy tetszik ellenzékiek, a hiszen a, hogy, egy fennálló valamivel szemben nem hatalmi tényezők. Így van, ilyen, ilyen egyszerűen nincsen a rendszerben de hang, ilyen tényező. hang, hogy mondjam csak, súlya alapján mégis befolyásol Most A, a, a, a, a következő tudom mondani erre. Ez a Magyarországon kialakult tényhelyzet, ez ellenkezik a magyar alkotmánynak a szellemével legalábbis mert, mert a, a, a magyar alkotmány is leszögez olyan féléket, hogy a demokrácia lényege a népakaratnak a megvalósulása. Most a népakaratnak az a megvalósulása, hogy nekem jogom van négy évente valami pofát választani a nem tudom milyen testületbe, ez nagyon fogyatékos, és főleg a modern világban. Régen, régen amikor az államnak és a közszatomnak nagyon kevés jelentősége volt az emberek életére, akkor úgy, ahogy még működött ez a rendszer. De ma már olyan körülmények Alakultak ki, hogy a közhatalom befolyását. Mm -hmm. Más nem mondjak, a közhatalom vetik a jövévi -jö adót. Tehát, hogy mennyi adót kell fizessek, azt ezek a választott képviselők fogják eldönteni. Ennyit vagy annyit. Lehet, hogy hozzáértenek, lehet, hogy nem hozzáértenek. De egy a lényeg, hogy én nekem abba a lényeges dologban, hogy mennyit vesznek ki a pénzáncából, innentől fog semmi beleszólásom nincs. De sorolhatnám még tovább a dolgot. Ez valamikor nem volt ennyire húcsba vágó, de ma már az. Úgyhogy úgy, a, a eleve fogyatékos a, a, a képviselődemokratikus rendszer. El annyira, hogy az Európai Unióban a fölmérték ezt a problémát, ott deklarálták, levagyon írva, a demokráciának a lényege a részvétel. Tehát amiről itt beszélünk, arról van szó, hogy lehet, hogy mi a magunk alkotmányunk szellemén egy könnyedén át tudunk lépni és semmibe veszük. De tagjai vagyunk egy magasabb egységünk az Európai Unok, amelyik leveri rajtunk azt, amit ő részvételnek nevez, aminek a lényege az, hogy az állampolgárok vegyenek közvetlenül részt a döntéshozatalban. Ez a dolog attól tartjuk, amiről most beszélünk, ez arra volt, arra volt szükséges az illető válaszokkörtestületnek, hogy az Európai Unió szeme előtt előállítson egy dokumentumot, amelyben ő bizonyítani tudja az állampolgárok részvetni, de még egyszer mondom, az Európai Unióban ez a dolog nem szentelt víz, hanem ezt bevasalják. Tehát most csinálni kell egy dokumentumot, úgymond bizonyítandó, hogy igenis részletek az állampolgárok ebben a döntéshozatalban. Dábor. <coughs> azt szeretnél egy kis zén, egy Én azt mondom, hogy inkább után. Jó, rendben van. Somewhere down the road I got lost. There was something I was looking for to fill this empty hole inside. Looking, searching, trying to fill this empty void. Nagyvárosi Dilemmákat, Bányai Géza vagyok, Dorne Lajos a veke, van itt velünk, és Miklós Jendre, valamint Kolondzsia Gábor, és Budapest közlekedési koncepciója apró beszélünk. Itt már elősz fordult elég a négyes metró is, mint egy, mint egy ugye, amihöz, mint gombhoz, a kabáthoz készítenek koncepciókat. És hát nagyon sokszor az embernek olyan érzése van itt a Niklósi Endre eléggé indulatosan és joggal, indulattal szólt, hogy hogyan pazarolják el a milliárdokat Magyarországon felelőtlenül, és ilyennekkel tapasztalunk, ugyanis csak a Budapesten, a Budapesten kívül is, főleg Alagút ügyben nagyon tevékenyek mostanában. A, a, a minap egy ismerősöm azt kérdezte tőlem, hogy vajon miköze lehet a, a beomlott Búj alagútnak a 4-es metróhoz, mire én azt találtam válaszolni, hogy hát és ebből végről rokonok. De hát itt az embernek emléke is támadnak, hogy a bizonyos mozgalmak annak idején a átkosnak mondott rendszerben földalati mozgalomként indultak el, és úgy látszik, ezeknek a mozgalmaknak a vezetői sem tudnak elszakadni a földalatti munkától. Örömüket lennik a mindenféle gödöröknek, meg lugoknak, és hasonlóknak a föld alatt Most én, mint, mint egy kiszuperált hajderi műszaki ellenőr, azt meg tudom mondani, hogy hogy mióta a világ, a világ mi előnye volt a földlati munkáknak. Az a legfontosabb előnye a földalatti munkának, hogy nagyon nehéz korrekt elszámolást csinálni róla. Ugye egy, egy, egy vascsövet vastsöve, lefektetek, a vascső, ennyi méter, ennyi a hossz, ennyi az ára, abban egyértelműen lehet kalkulálni. A földmunkát sokkal ne egyértelműen kalkulálni, magyarán. Egy földmunkát elméletek sokkal könnyebb főfelé kerekíteni, hogy pontosan fejezem ki magamat. Tehát ezek a földalatti tevékenységek önmagukban hasznot hoznak, mert jóval többet lehet kaszálni értük, mint egy bármiféle más látható munkáért, és hát, hogy mennyire lehet kaszálni a dolgokét, hagymond csak annyi adalékot, hogy bizonyos 4 négyes metró még el se kezdett épülni, midőn már is 43 milliárd forintot költöttek el az építésére. Való igaz, hogy a, az építési szakmában a, a, a, azok a tevékenységek, amiket köbméterben szokás meghatározni, azokon lehet a legnagyobb árést elérni, ugyanis a földnek a szerkezetétől, a talajnak a szerkezetétől sok minden függ. Nagyon sokan, akik építkeztek, tapasztalhatták már, hogy amikor ők kiszámolták, hogy mondjuk a ház alapját az hány köbméter, és amikor teherautóra pakolták, akkor valahogy mindig egyharmaddal, vagy, vagy akár hát ennél a nagyobb a lő, számmal is a talán több, tényleg több az ki. A... Igen, tehát ki. Nagyon terül. Amikor kitermelik a földet, az mm -hmm. kiszámíthatatlan mértékben Megnőj. megnő ugye, köbméterileg, és mm -hmm. hát ezzel, ezzel aztán botrányos mértékben vissza lehet élni. Mm -hmm. Tulajdonképpen csak az artvőr vastagsága az, ami korlátozza ilyenkor a számla, számlán szereplő nulláknak a számát. Hát itt aztán persze a, a, a kivitelező joga hivatkozhat mindig arra, hogy én azt hittem, hogy Dolomitba fúrom az alagútat. Fenese gondolta volna, hogy nem Dolomit van, hanem Lösz van. A, a másik kivitelező azt mondja, hogy kérem, a fenese gondolta volna, hogy pont a budai évforrásokkelős közepén vagyunk. Hát nem készültek fúrások, ugye, hát nem tudhattam, ugye az embernek nincsen szem, hogy átlásson a, a, a földrétegeken. Most tulajdonképpen ez még igaz is, a következő kérdés az, hogy miért nem készültek fúrások, miért nem derült ki az, hogy itt előszfal, miért egy nem derült az a kérdés, kérdés, hogy miért nem lehetett ezt mondjuk... 600 méterrel arrébb csinálni, ahol egyébként a nyomvonal sok tekintetben Hú, mennyi, értelmesebb irányt volt, is volt, volna. Mekkora harc volt, hiszem, 30 méter esély került talán egy, délre helyezteni, elő a nyomvonalat alatt, évekig tartó óriási cirkusz volt belőle, -hmm. hogy a Gellért térnél, azt hiszem 30 méterrel, vagy valami hasonlóval -hmm. délebre menjen az a metróalagút, hogy hogy ne a már szinte bizonyosan feltárt hírforrásokba fúrjanak bele. Még ez még előfordulhat, hiszen ki tudja. Most a hírforrásokról következőt kell tudni. Egy pillanat. Én most szándékosan az, az időnk miatt mondom, hogy annyira drámai ez a téma, hogy szerintem tíz műsort ezzel most meg tudnánk tölteni. Csak a kinduló témánkat még a, alig tudtuk tanyar, körbejárni. Na most a, a civil szféráról beszélek. Igen. A héforrásokat szigorúan tilos volt megkutatni, nem volt szabad fúrás végezni a gelértér térségében. Egy civil szervezet, szakmai civil szervezet, a geológusok a saját szakállokra végezték el a fúrási és derítették, hogy itt van a héforrás. Még egyszer mondom, tilos volt. Télós volt, megfúrni. A civilek uh -huh. dörítették ki, hogy igenis, itt van a hévíz. Akkor talán tényleg térjünk maga, magára a közökes a koncepcióban, erősen benne vagyunk, de egy, egy konkrét dolgot szeretnék, ha még elhangzana. Ugye volt most a közel napokban egy bő hétel ezelőtt ennek egy bemutatója, a fővárosi önkormányzatnál, a főpolgármester tárgyalójában, az ő részvételével, mindenki, aki kérdés és mozog ott volt, és hát a tervező vezérigazgatója mónál László, aki szintén volt a műsorunk vendége egyébként pont ez a kapcsolatban, tehát hónappal ezelőtt, hát korrektül bemutatta az anyagot, betített képekkel és, és minden, és hát elindultak a kérdések, és szépen csordogálta maga medrében az egész, egészen addig, amíg a, a veke, most már csak kimondom, hát ha valaki nem tudná, tisztet hallgatók közül, a városi és elővárosi közlekedési egyesület, ugye mindig csak úgy imádjak a rövidítéseket, de hát az a legjobb mi ez a, a veke, veke, nem az eke, <gül> tehát jelenleg a lennöke, felborította a, a, a bilit. Ugyanis kiderült, hogy itt már minden el van döntve, és ö, a bemutatót követő egy nappal később az illetékes bizottság tárgyalta ezt a előterjesztést, és két nappal később meg a közgyűlés. Érdemes esetleg egy pár szót erről is mondani, mert ez igen, ez közönséges. Történet. Az elején még, még nagyon álmos volt a hangulat, de akkor Demszki Gábor e, tulajdonképpen azzal nyitott, és ez, ez úgy, e, aki nem volt benne ebben a folyamatban, az úgy, az úgy nagyon úgy átsiklott fölötte. Rögtön az elején között, hogy ja, hát ő ezt az anyagot már két hetekig küldte Brüsszelbe. Na most mi tudtuk azt, e, csak illedelmesen vártuk a sorunkat, mi pontosan tudtuk azt, hogy ez az anyag másnap bizottság elé, harmadnap pedig közgyűlés elé kerül, és e, nyilvánvalóan egy betűmódosítást nem lehet majd benne elérni, pedig volna mit. Tehát teljesen felesleges. Sokáig ültünk, és vártuk, amit mindenki elmondja, és amikor már, amikor már tényleg nagyon idegesítő volt az a, az a stílus és az a hozzáállás, ahogy válaszolgattak, ahogy bátorították kifejezetten a felszólaló civileket arra, hogy igen, írásban küldjék el a meglátásaikat az anyagról, akkor tényleg egy kicsit elszakadt a célna, és akkor kénytelen voltam jelezni azt a, a, a jelenlévők felé, hogy természetesen dolgozhatnak, csak sok értelme nincsen. A korrektséghez hozzá tartozott volna, hogy az írású hiszevételeket megfelelően puha papíron küldjék el, mert másképpen nem lehet felhasználni bizonyos célokra. Itt azért hadd figyelmet a következőkre. Mintegy húsz évvel ezelőtt még egészen másképpen történt az úgynevezett uh, civil részvétel. Uh, következő a történet Akkoriban is mindenféle viták folytak arról, hogy miképpen menjen végbe Budapest közegedési fejlesztése. Akkoriban a rendszerváltás előestén voltunk, eléggé izgatott volt a közhangulat, a, sem a tervezők, sem a politikusok nem lették felvállalni azt, hogy a, a, a emberek háta mögött és feje fölött döntsenek el dolgokat, ezért aztán elkezdték a dolognak az egyeztetését. Következőképpen történt az egyeztetés. Megkérdették a, a, a, az ügyet, szerteszít a, a főváros, és mindenki, aki akart, észvehetett rajta. Természetesen értelmeszerűen ők civil szervezetek, szakértők ilyesfélék vettek részt, az érdeklődés óriási volt, megtöltöttük a műegyetemnek az auditúró maximumát, kilogtunk belőle, olyan sokan voltunk, és volt egy szabályos menetrendje a, a dolognak, elmondom vázatosan, hogyan történt. Az első ilyen tárgyalási napon összeültünk, és a jelenlévők megbeszélték, hogy mit tegyünk Budapest közlekedésében a legfőbb problémáknak. Hosszú-hosszú vita beszélgetés volt, délután 3 este 9-ig eltartott, aránnak jó hangulatú volt, nem volt veszekedés, mindenki elmondta magáit, viták voltak, de végül is született egy megalapodás. A megalapodást a tárgyalvezető korrekt módon jegyzőkönyvezték, összeszedték mint tudom, 15 pontba, és két hét múlva a következő tárgyalás azzal kezdődött, hogy az előző tárgyaláson megalapított 15 pont a következő. Hát kérem ezek a fő problémák mint tudjuk, mert megbeszéltük, és úgy mindig egyet érte. Hát akkor nézzük meg a következő lépést, mik a fő célok, amiket meg kéne elkélni a főváros közlekedés fejlesztésébe. Na, következett egy másik több órás megbeszélés, ismét kilóktunk a, a autitóról maximum annyian voltunk, megint megbeszéltünk, megint itt Igenis ezek a fő célok. Jött a következő. Hát akkor mi következik ebből, mi az, amit most valamilyen sorrendben építeni kellene magyarul? Mi az a stratégia, a el tudná Na, ezzel is folytettő borácsvita, itt is megállapodtunk, ezt is edzőkönyveztük, és ilyen módon e, megszületett volna a Budapest közegedés fejlesztésének egy olyan koncepciója, ami lényegében tökéletes, és mindenki egyetét vele. Mindenki egyetét vele, ez biztosította a teljes részvételi lehetőség, és a tökéletes biztosított az biztosította azt, hogy rendkívül sok független szakértő, urbanista közlekedést város építés, építést, mindenféle szakember ott volt, mindenki elmondhatta nyíltan és szabadon, amit gondol, a dolgok le voltak szépen papíron rögzítve, és ennek alapján a közegedési tervezők megkaphatták volna azt, hogy mi szerint kell dolgozniuk. És akkor most jön a dologban az a tragédia, amitől tulajdonképpen sírni szeretnék. Ennek az egész folyamatnak a rendszerváltás vetett véget. Tudni, jött egy választott köztestület, amit a nép választott, és a köztestület ezek után azt mondta, hogy fütyülök rá, semmi közöm hozzá, én vagyok a Jani és az egészet, ezt a hatalmas munkával elkészült, kitűnő egyeztetési munkát lesöpörték az asztalról. És a demokrácia nevében söpörték le, ez a dologban döbbenetes. Valóban így volt, és ugyanez a, a megoldás, ez a széles körű egyeztetés a szakmai tervezésben is a rendszerváltás előtt megvolt. Amikor mondjuk kettes metró kapcsán a Baros térnek az átépítése például zajlott, akkor egy hatalmas nagy kerekasztal körül az összes illetékes folyamatosan ott ült. A telefon társaságtól, tehát az összes közműcég, az összes érintett önkormányzat, az összes érintett szakhatóság, és mindenkinek képviselője folyamatosan ott 50-60 ember csak ezzel foglalkozott, hogy összehangolják egymással az igényeiket. Manapság az van, hogy egy valaki tervez, és ő rohangál a különböző szereplőkhöz, ha rohangál, és próbálja összehangoltatni a saját elképzelését, ami a legtöbb esetben nem jön össze, és ha nem jön össze, akkor meg a határidő, akkor majd hatalmi szóval az egészet átnyomják. De rögtön az elején már hibádzik a dolog, hogy már a szakma sem áll össze arra, hogy egyeztesen egymással. mert hát a tervező úgy gondolja, hogy ő kapta a megbízást azért, hogy ezt megcsinálja, és senki ne dumáljon bele abba, hogy ő mit csinál. És amit ő ö, megtervezett, igyekszik is egyébként rájátszani erre, és úgy alakítja a dolgot, hogy a, ö, a dolgok csúszanak, és az utolsó pillanatban, a politikus mondhassa azt, hogy ja, de hát itt kérem ennek, meg kell valósulnia, és akkor félre minden már. Csak ez végén, egy különösen visszateszító, hogy mindig az időre Két embernek az amikor most húsz évről ne. van már szó, hisz egy, egy koncepció, az nem, nem egy olyan fajta hirtelen döntésnek az eredménye kell legyen, hogy nekem tudom én, holnapig el kell ezt döntenem. Húsz év alatt akár éveket fordíthattak volna rá, hogy ez jó legyen. Ez alatt a 20 év alatt én legalább egy tucatszor hallottam azt a kijelentést, hogy most nincs időnk ilyen társadalmi vitákkal veszegetni, azonban most sürgős-sürgősen meg kell csinálni, nem érünk rá ilyen kis, kis vaca, mi a fenéket. És 12 nem megtörtént, rá. nem tört. A legszebb ér az mindig az, ez az, az, az utolsó, ez a pirosász, amit mindig előhúznak, hogy ha ezen a terven változtatnánk, az el lehetetleníteni a beruházást mindig ezzel jönnek. Ha az ember bármit szeretne, egy fűszálat szeretnénk arrébb mondjuk, ami esetleg még, még pénzt is megtakarítana, akkor sem lehet, mert az ellehetetleníti a beruházást, és gyakorlatilag ezzel a szöveggel bármikor, bármilyen érmet le lehet söpörni. De hát ez süket ér már elnézést, mert egy, ez, ez, ez nem igaz. Számtalan esetben azért sikerült már ezt a, a mereve ellenkezést azért átírnunk. Több Európai Uniós projektben is sikerült már eredményeket elérnünk, de ez a folyamatos bozott harc azért minket is lemerít. Eléggé borzasztó az különben, hogy minélünk magyaroknak ide-haza Magyarország, hogy nekünk semmiféle eszközük nincsen. Az a segítség, amit egyáltalán kaphatunk valamiről, az kizárólag mindig kívülről érkezik. Európa jól így, úgy, amúgy, vagy más nemzetközi szervezetek időnként be tudnak avatkozni a mi, úgymondja, belügyeinkbe, de mi a saját belügyeinkbe soha nem tudunk beavatkozni, ami eszemet tudom. Érdemes lenne, akkor konkrétan ennél a közökedes koncepciónál is hát, kitérni arra, hogy mit válaszoltak, miután ezt felvetetted, hogy itt már minden el van döntve, és most, hogy miért volt az ennyire sürgős? Mi volt ott a, a, az indok? Milyen, milyen projekt vagy beruhálás? Nagyjából megpróbálták körbeírni a dolgot, de mondjuk itt tisztán ugye hiányzik egy papír, ahhoz, hogy a négyes metró dokumentációját Brüsszelbe be lehessen adni, és ehhez a papírhoz kell, ez az anyag. Ennyi, ennyi az egész történet, ahogy ez megvan onnantól kezdve, ennek a koncepciónak a kidolgozása, meg pláne a megvalósítása, a kutyát nem fogja már érdekelni. A négyes metró és Brüsszel viszonyáról Azért érdemes eltűnődni annyiban, hogy én a saját fülemmel hallottam az illetékes elsőszámú fővárosi vezető részéről azt, hogy a finanszírozás rendben van, Brüsszel a négyes metró finanszírozáshoz hozzájárult, és két év óta ebben a véleményben folyik a négyes metrónal kivétel nélkül minden. Azért emel nyilatkozatát másnap Brüsszel cáfolta tehát azért hivatalosan, tehát azért, azért a harc az megy, a magyar kormány rettenetes erőt fejt. Ilyen gyakorlatilag semmi más nem csinál a magyar kormány Brüsszelben, mint a négyes ügyért lobbizik, ezért az ottani úgynevezett brüsszelita Aparátusnak már a hócipője tele van a magyarokkal. Nem szeretik ezt a négyes metró projektet, mert túl nagy és túlságosan bűzlik. Most már azon a szép, hogyha valahogy megakadályoznák a biet. Megakadályozni nem fogják, ugyanis Igen, mert egy kettős. Nem, nem egy kettőt nem ezért, nem, nem. A Brüsszel egészen másképpen gondolkodik. Brüsszelnek egyrészt szüksége van befejezett projekteknek a felmutatására. Azok az emberek, akik ezért az ügyért felelnek, őnek a legfontosabb feladatuk, hogy a pénzt költsék el. Ezért, ezért kapják a fizetésüket, hogy az ott rendelkezésre álló pénzösszeg az értelmesen el legyen költve. Hiszen a pénzvilágnak nem az a lényeg, hogy üljünk a pénzen, hanem hogy azt értelmesen felhasználjuk. Tehát a pénznek a forgatása beruházás. Ez, a, ez Brüsszelnek az érdeke, és ezek az emberek erre vannak késztetve, ez szerepel úgymond a munkaszerződésükben. Ugyanakkor van egy másik, egy, tehát ez az előre, ez a gázpedál, és van egy, van egy erős fékpedál is, amelyik viszont az eddig elszenvedett veszteségek és kudarcok miatt, ugye mindenki próbálja védeni a hátsó felét. Elsősorban a portugál és a görög projekteknek a bedőlése és a hmm. nagyon súlyos vesztesége miatt mindegyik ilyen jellegű dolog volt, főleg az aténi, az nagyon kemény volt, ezért e, nagyon óvatosak, és e, e, hát könnyen lehet, hogy velünk fognak majd példát statuálni. Atén megúszta a dolgot az olimpia miatt gyakorlatilag ugyan szívták a fogukat, de kifizették, majdnem dupla annyiba került. Tehát a Brüsszelnek kellett megmenteni a metroprojektet, mert különben bedőlt volna. Nálunk valószínűleg ez nem lesz meg. Most a, a satszolás az úgy szól, hogy valószínűleg Brüsszel fog adni pénzt a négyes metróra, mert másra nem nagyon tud adni, viszont nem annyit, mint amennyit mi szeretnénk, illetve amennyit a, a városvezetésre a kormány szeretne. Egyrészt eleve a brüsszeli bizottság hozott egy olyan határozatot, hogy 1,1 milliárd euróban maximálja az egy projektre költhető pénznek a mennyiségét. Magyarország többek között ezt a döntést is szeretné felülvizsgálta. Körülbelül a kett kettőnél tartunk lassan a költség. Így van. Na most azért, mert rengeteg szabálytalanság derül ki. Azért, mert az egész folyamat súlyos problémákkal terhelt. Azért, mert az újonnan Kiszámolt költség elemzés sem állja meg a helyét. És ezért elvileg formai okok miatt el kéne az egészet utasítani. Tehát a rengeteg-rengeteg probléma és a bukta veszély miatt valószínűleg redukálni fogják ezt az összeget, ami azt jelenti, hogy fogunk. Tehát most, most ez a legvalószínű forgatókönyv hogy Brüsszel fogadni pénzt a négyes metróra, és eltekint az összes disznóságtól, de nem az összes pénzt fogja odadni, hanem valamennyivel kevesebbet. meg az adófizető Azt egyébként is, szóval tehát jó. azért Magyarország nettó befizető, szóval Unióba. A, tehát Teljesen mindegy, ez is az is a mi pénzünk. Magyarország azért nettó befizető, pontosan amit az előbb mondtál, mert Magyarország képtelen volt ö, olyan terveket letenni az asztalra, amit az Európai Unió finanszírozni is képes. Itt kérem, többenetes dolog, barát, tele mesélte egyszer, aki az időtájt miniszter volt a Európai támogatási Atlakotási Vigyek Miniszter a mitomja sarsiát és abban fáradozott még az előző tervvel kapcsolatban, hogy finanszírozható projekteket cipeljen be az Unióba. Elment egy bizonyos tervező céghez, nem mondta meg melyikhez, de nem nehéz kitalálni, ahol kinyitották a szekrényt, és annyi terv volt benne, hogy az embernek a fejéredült és agyonyomta. Ez a sok száz terv, ami sok milliárd forintért kész és ezek között egyetlen egy nem volt, amelyik eleget tudott volna tenni az európai támogatási követelményeknek. Amikor az intézet igazgatójának egyszer fölítva a figyelmét arra, hogy, hogy miképpen kellene az egész tervés rendszert átalakítani, bántosan vonogatta a vállát, és azt mondta, hogy hát nem tudom, erre nincsen ember, mert a dolgozók ezek nem hajlandók. Tehát magyarul van egy tervezőiroda, amelyik sok milliárd forintot elkölt tervezése, és még egyszer mondom, nem hajlandó olyan tervet csinálni, hmm. amit az unióban finanszírozni is. Én szerintem ez már tartanak. egy generációs probléma. De ez a generációs a probléma, a. de mindenki ezért vagyok netóban uh -huh. fizetők, hogy ezt, rengeteg uh -huh. sok pénzt kaphatnának, hogy mire kaphatnánk, nincs rá idő, hogy pontosan el tudjam mondani, uh -huh. de még ez a négyes metró, amelyik most a legbüdösebb és a legnagyobb az egészben, hadd mondja valami, valamit. Hogyha én egy én egy csúkformat egy, egy akarok csinálni, és kérek hozzá 10 euró támogatást, és elkezdtem az építést, nem fognak adni, mert a főszabály. Megkezdett beruházáshoz nem adnak támogatást. Ez, az, ez a metró, ez vastagon megkezdett beruházás. Az unió támogatási főszabály szerint nem szabad beruházás vagy támogatást adni ez, mert már megkezdték. Tudjuk, a megkezdett, kezdés előtti dolgokat nincsen módja az uniónak ellenőrizni. Elnézést, ez itt, ez itt ebben a szempontban. Az akkor lenne igaz, hogyha e, pénzügyileg sem lett volna elkezdve ez a beruházás, de itt e, a négyes es egy EIB hitelkeret már meg volt nyitva. E, és ez a, miután az EIB az Európai Unió Bankja, tehát van egy másik főszabály, hogy egy EIB finanszírozású projektet bármikor át lehet vinni Na, egy operatív programba. A hát azért a kiskaputra kis kis meg, megtalálták. Van. Pénzügyileg valóban megvan a, a Nem vagyok olyan buták. Tehát ha máshogy nem, ha, ha Tudják, tehát a ami... brüsszeli, tehát a közle, nem a közlekedés operatív program keretein belül, akkor a, az EIB bank finanszírozásában biztos, hogy kapunk rá pénzt, hiszen nekik is az a lényegük, hogy a pénzt kirakják a tagállamokhoz. Rengeteg pénzen ül az EIB bank, és nem tudja felhasználni. Ne nagyon röviden, Most a, a következő, következő lehetőséget látom. Ez a, ez a Európai Fejlesztési Program 2013-ig, tart most 2008-at írunk, egy olyan stratégiai terv, amelyik a budapesti közlekedési problémákat jelentősen megoldaná. Ilyen stratégiai terv még mindig kidolgozható, és még mindig betereztedő Brüsszelbe, és még mindig finanszírozás nyerhető hozzá. Ezt látom az igazi kivezető útnak, hogy egy ilyen stratégiai tervre kérjünk támogatást, de ez természetesen Lehetetlen, hogyha döntéshozók nem szállják el magukat. A következik hogy a döntéshozókat rá kell venni a civil szférának a rendelkezés álló összes eszközzel, hogy szállja rá magát arra, hogy Magyarország és Budapest érdekében hozza meg a döntéseit. El kell búcsúzzunk, mert lejárt az időnk, a nagyvárosi dilemmákat hallották, Dorner Lajos volt itt velünk a Veke alelnöke, Miklós Jendre, Gábor, Bányai Géza Gézos búcsúzik, hát két hét múlva hallhatnak meg ismét. Minden jót kívánok!